Bismillahi rahmani rahim. Elhamdulillahi rabbil alamin wa afdalu ssalati wa't-taslimi ala khayri khalqi llahi ajma'in, nebiynë Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Dozë nervuar, po vazhdojmë edhe me tutje me emrin e Allahut Azza wa Jall el Alim, edhe me dobitë e shumta që i ka ky emir dhe ndikimet e ndryshme dhe të llojshme që mund të shkaktojnë në jetën tonë përditshme kuptimin pozitiv. Andaj, më të vërtet, nuk ka më të dobeshme për një rab, nuk ka më të mirë për një njëri që të përmjërsohet me emët e Allahot Azo Gjell. Andaj, në qovë se njëri sëtë për shembul e krahasojnë, apo e masin kvalitetin e edukimit të dikuit dhe kvalitetin e arsimimit të dikuit në bas të shkollës kua imësën, o më nëse kjo pas taj than të gjitha kriteret e vlerësimeve ato. Për shembull, filoni është shumë i edukuar pse? Valla ka mësues të ai e morë mërimën. Apo se ka qenë tek filoni edukatori i njohur ose tek filoni arsimtari e ka pas arsimtar të sot Elamie, kso Londë këtë herë. Në nëse na jemi duke u edukuar në shkollën e Emrave të Allahut Azhajal, duhet të dim se nuk kena mësues më të mirë ato. Do nuk nuk kanë nevojë me ilaçu as në shkolla të tjera nga sa të gjithë janë për të lakmuar këtë shkollë. Ku njerëzit edukohen në frymën e kuptimit të drejtë të emrave të Allahut Azza xal, nga se nuk ka diçka që mundet me të përmirësu këtë njerë, nuk ka diçka që mundet me i ofru edukim dhe arsimim kvalitativ këtij njeriu më të për dhe më mirë dhe më suksesshëm sesa njohja e Allahut Azza xal. Nga se njeriu përmes njohjes së Allahut جل وعلا, një pasaj shumë gjëra tjera. I hapën horizontet e njohurisë të shumta që nuk kanë pasur mundësi të hapen, po të mos ishte njohja edhe te Allahu ta zotojl. Prandaj ne amin këtë madrese, jemi në këtë shkollë duke edhe u arsimuar, nga se po furnizohemi me informata për Zotin ton, po dhe jemi duke u edukuar me këto dobi që ne isjellin emrat e bukur të Allahut ta zotojl. Prandaj po vazdojmë edhe me pjesën e mbetur të këtij procesi të edukimit përmes emrit të Allahu Jellahu Ala El Alim përmandim se një nga kuptimet e dretë temet Allah e Alim dhe ndikimeve të këtia më njëtën tërë të është gjithashtu të qëtësohemi, të poshojmë të ndihemi komat, të rahat madje dhe krenar në pasimin e Muhammedi sallallahu alaihu sallam në zbatimin e mësimeve të Kuranit edhe sunetit pejgamerit sallallam nga se Kuranit dhe suneti vin nga aj që e ka amrin El Alim ndaj aj din Andajnë e ka silë kësë seriat. Gjithashtu prej asoj që mund të përfitim ka kujamën është se gjithashtu kujshpinjeve kalene për sëprova të ndërshmenit në kësaj botët. Qovës mundja, po varfria, po barqa, po qka të qovë. Dhe njëri ju munduat të gjenë në gushlim në të situata me qfar dolem njërë që është e mundshme. Ma dje nga njerën dëgjume se njerën gushlohen për gjandë që kanë edhe me gjëra shumë banale të çeshërakave. Për shembull, para të zonit e poshtë si më shumë i keni parë edhe ju përmes mediave një panaer në një shtet të Amerikës Latine ku njerëzit kishin dëshirë me pas diçka. Ka dikush të jep me pas, parë dikush diplomë, dikush me pas makinë të madhe dhe për mangësinë këtyn e ngushëlluhen se, qysh ja bëjnë veti çefën se komo bu mirë. Apo ishte panaer ku ata marrën me vetin në miniatura. Apo në version i zvogullum i asaj çka i dëm. Për shembull, do të pas autobus, ne e s'rdikosh, e ke shkuën tragje krye autobus zvogull. Apo dikush ka tragj i mall, shit sin dëshirat njerëzve. Kësh dollar, po dollar kusht do mund ti bëni me 100 cent 200000 dollar ata. Apo e çu sot ke sena turivor, diploma, dikush kaçi me diplomu. I merr në ato Dhe shkonin dhe strpikeshin pe një ujit caktupni prifti ty nafton. Dhe ngushlluhen me kës se kush arrin apo çmë kë të afrohet atje në tarmën do zmadhohet kjofton. Donjëherë edhe në këtë mënyrë ja bove të çhefin apo. Me luadrë me diplomë, më qes do të mundon me apo të çhefin apo. Edhe jetojn. Edhe jetojmë më me mbietuj. Edha depresionet edhe, edhe shtecimet e ngushtojnë edhe me xipum që nevet na duken çisharaka, qysh njëri çon në autobus dvologull, ne sër ta ne bota i mat. Se astmia këtu nuk e bën fëmia autobus, bëjmë në di kombi më kon, po thjesht më kon lodhur. Se s'ka çëm një rit. Apo ama di astmia se kuptan kështu. Andaj njerëz mundon thasni ndër një më ngushtlu. Gjithçysh ka mundësi, apo vetë çefin, se ka mund të morë af. Para më në kur ti ngushtllosh apo me kuptimin edhe të amën të allat e lalim, aje din, se unë e qëshja më aptan. Ka aje din, kërë thejmina, aje din, qëshja më une, në kërë shkjo veç, thjesht, konfirmim i dies, jo, po kërë Allahu e din, qëka në kuptan kjo? Në kuatë të kështë dhjetra, dhjetra e dije aktivizur me dhjetë, dhjetë, dhjetë, e amën e tjërë, a po, kërë aje din, une, qëka më ka ndodhë, a po, ajo ës Ajë është gjithashtu i mëshirshëm. Ajë është dhe falës. Ajë, ajë kurë din krijoi të tirat vim, pastaj pas, pas kësaj vjen. Për shembull, sikur se ndjen ndonjë përdetsme. Në njëri hik komusi, sigurisht e ka përmend Allah xhellahu ala në Kur'an, po njerëzit që nuk lypin. Njerëzit nuk lypin. Mund të ketë gjendë ekonomike jo të mirë, mund të ketë borxhe, mund të ketë probleme të caktuara. Par nuk kërkan, asë nuk e thot njëzë e kur se ka nevoj, apësën. Allah o thot, jahsebuhu muljahilu agnija e minët taffuf. Ta Nga kujdesi i te për të njëzët kanë përshqipës e kjo ka miliona. Jahsebuhu muljahil, ignorante, jo ignorante kuptim, pa, pa që zdinë gjennëti, jahsebuhu, aqë dhinë musilë, apo, so, sa që njëzët e konsiderojnë agnija, shumë pasën, shumë kanë kur fletë me ta, rrinë me ta, as një përshtype step se s'ka, a ndonështë ta, ka shumë burqe, ndonështë ta ka shumë probleme, ndonështë ta, dhe, nuk qelet, as nuk tërgohet, një është e til, për shemë mund, disën nga bëmirës e të caktum, mjaftën veç me dit, e si ka punë mirë, si të din, apo, a e qësë në të një gazeta, joja, po si të marrë veç, si ka punë mirë me aktivizohet pas taj mshirë atyune, e sërgjët, këta i aktivizohet mështë qovit, mështë dhijës. E në që vëse Allah e Gjellewala nuk i paraprin pa dhija, pa e gjithë mund din, a nuk të të me konë një ngushtim ekstra për neve, se do të aktivizohet kajtë tjerat pas taj kër ajet din gjendjen ton. Gjënirin bot, mundet me e mshif gjendjen e vetë, mundet me e mshif gjendjen, kjo është, e mundshme, kësë Allah Gjellera ka përmen se kë egzistuin kësi kategori njërëzit a po mund me mshif, ka njëri ka spruva qa so, që të mloja sa që i kurtërim e ty të më nënë, se tjema i spruva se kësë, lëmi kë dhe sa so, ajë një pjesë të se me të gjujt në qafë të ju apëtan të mund, me qita është e në shkun që i kur sëfoli mua asë më ne që shto apëtër, ka kësut ndodhin apo. a njëri mund me arrit me mshif sp ftir ekom me mshef gëzimin kur dikush që mund me ndihmu e merr vesh sekonoi për ndihmë. Do të thon kë piksa ja po. Prandaj për shkakun i kësaj, nej, përsham, nuk e shprej borxhin si po që e ka. E mshef, po çe dikush në ndryshme e ka kuptuar se ka borx. Apo. Edhe i vjen lajm do të filoni e merr vesh se si ka thau, e ka marrësh filon e avën. Vet fakti kur se filoni e din tash që gjendje. Për njerëz që mund me ndihmu në këtë temp është i farrë për gëzimin për të imrëndshëm a i se ka kërku pëndijet i tilë që ashtu optër, veç kër e dinë se filoni për e dinë hallin e vetë, pse sa i sitë e dinë nuk rrindur kryqë mu optër, e ka pas shtirtë dhe se ka mërvesh, si kur se arna themi, e kun pas shtirtë dhe mërvesh që që i ki kipun, tash mos dves mu, apo nuk të pës mu, anaj diturija, si jelë një vargë, pas taj vlerash dhe cizisht mira, Këse njëri që ka një tëro iman zemër në vetë për shembol, ose pak mshirë, a ka mundësi me marrë veshë, me ditë, a kërse dinë, arse të otë, nuk e dimë, por me ditë, se dikur është për muslimanëve, ka një barë që nuk e lenë natën me flejtë, asë nuk e lenë ditën atën me dalë, e ta një rrimë durë këqë, unë e për divë Allah, dhe kur që më shumë, kësë së në rrimë zemër e që e të një muslimanë. Vinë për mes dere së kështë e di e shumë gjera tira, vërë. Edhë pësaj që për e din, komë mundësi mu rëziku me qka. Me harres, në thamë. E din, mas njohë, një ove, një përremi bëna ti, haron kej që i për t'ju këmë puna, vërë. Haron, apo? A i që e din, komë mundësi me dikë pjesërështë. A i kamonë rëzika, a i halosë dikë të punë tjera, apo? Me gjithat, gjithat, me gjithat, me gjithat, diturit, kufizu, me gjithat, me gjithë këtë E qëfar të mërën kërë hallin tënë realisht, gjendjen tënë realisht, e din ajqer i gjildish me aftën. Apo? Athera, qëka duhet robin kësituat me më aftën? Sikur që e kam përmenë. Nuk kënë nevoj detalisht me asëqeru Allahot aso gjellë se sa ke që ki punë të aftën. Për shemë, Allah të zëtë, unë ka rukë një bërqë, që ka qëpari, ka më bërqë, e si pasu e kësaj, duo tani më shih të dhe këta se shpikojmë punë të mirë çuçi ka nevojë më ushtruar njërit. A njeriu më shumë i thon çik ka mbarsh, ai çka tot. Po mirë vëlla, ski diçka që ka më shita, se ai tash do ket më po monziçë të një më kë i barsh. Por më të nimu. Njeri ka nevojë për raport. Dhe ngënit ku raportosh, është i çtu normal. Amba Allahu Xhellahu 'ala l'kanoi për raportim të detajuar të gjendjes. Jo. Ka nevojë për për ulët detajzuar. Jo për raportim detajzuar. Çka nuk kupton ti? nësë njerëzë, kur të lutin e lojnë gjellera, për me au zhjithë një problem të saktumë, qëka do që uftaj, së mu e bërë që të lashët të rrifore, apo? A, ma shumë i kushtojnë vëmendje ankesës gjuhësore, me guj, apo? Se sa so gjendjes e zemrës përbër lojnë gjellera që e kaftë. Jo, krejtë vëmendjët me konte zemrë, gjithë pjesë e soj, gjithë detaj i soj, apo? Apo? Duhet me qenë në parullet e lota të të gjellë. Dërsa gjuha, e mi aftu është më u anku apëta. A ka njëri që ka mundësi më uspëru ma shumë se e jubi alistërëm? Nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi. Në to që ka ajo uspëru. Ta shë në to që ka mundët që e nuk uspëru. Nuk mirë për në to që ka ajo uspëru. Kur bivele për smundje për shemë dhe për. Të të mëdë vite, i kara mishë i pej trupit të për që që të që të që të që përë. Dhim bja atashme. 8 mët vite, të gjithë fëmijët i kam vdikë. 8 mët vite, vërëfri e skajshme. Buk s'ka pasë më hongëra. Një njëri, apo që i ka shti gru shtatë në arri dhe i ka gjuhë që shto. A ju beli i samë. 8 mët vite, akuza të loj lojshme nga njerëzit kush edhe që fargjënoj e ka bo që s'pelezot i s'y t'mi qilë ata. Kjo është e mjaftushme për njërit në dershëm që jam e honë. Kur gjështë që janë smunjet që ka jenë fjallët që njërit e kontestojnë pas tërtin e ndërgjësjën të onë aftën. Ka shumë kështë. Të thumë dvite krejtë si s'për u aftën. I kanë thonë lutë Allah unë azogjelë të që kanë dashtë, gruja vetë që i ka mej kaq e kaq vite pas pa një të lashe. Apo? Diri sot barazot, spruën me begatin, vjen turp me i thonë dromagendin e fërë. Gjashdhët vjetë, veç mirë. Më ka spruët ashtë gjashdhët vjetë, gjashdhët me gjashdhët. Dhe të buën e pak, kdo të një kurë, përse kjo së është haram, me lutë, qatë ditë lë talonqë e le leola, po po flasë për, kradat, që ka do shkollë manalt e manalt, qat Kër e ka lutë Allah në gjellewale, dhe këtë e ka lutë si pasoj e një presjoni, apo të fjadet shumëta, që e ka fëllu me ndikudhe të e gruja vetë atëm. Kizoria ju bëtë ështetër nuk është tema jonë, por kër e ka shprej që kja është edukata e pejgamberve me Allah në zogjel, kër të lutin edhe kër e njojnë Allah në me emneti el alim, ka thonë, inni mësëni e durru, u entërhamur rahimin, që që ka që këto 12 18 vjeçare me lloj-lloj sprova apo çka çtu dy fjalë i ka thënë? Dy fjalë, gjyysa janë lavdrim Allahu Xhela uala s'kan të bujmë me sprovën. Ësë e, e ku e, e ka inimi mes serioze dur. Mumka kapluni derjë. Çi kaq. Edhe këtë ka bër se adhurem te Allahu to është mja shpalos galën. Jo pse nuk e din, po ka çef me nipit e tij deri çtmost, jo më tepru. Apo? Jo me të pru. In një mesë një e dur, më më ka kaplu një gale. Ase ka ka zu, gale, a thmive, qatë po bajtë është, jë më su mi një thmi të ngajnë në përshpërëzatë, s'pej një, një bremo, jë më su e... El Alim, ti baje gale në qysh kime le vdru. Ti baje gale në qysh kime ju në nështru. Apo? Nësë ambetër, është pjesë e mbetër, ta e është. A e dinë. Sa i me të keq, e sa ki nevoj, duke hargju dhe shpenzu energi, mi nësheru Allah o gjendjin e sa so kja që mbejt pa kitë punë, harrojnë kashkoj zemra. E fatë këtësisht në moment edhe këtë manën me në mirë dhe zënëruar. Pra. Nga njere fatë këtësisht njere si pasoj e kësoj shka përderdje edhe në momentin kyç kur duhet mu lidhë më Allah o në azogjel, lidhët me sebejpin. Në fratë përshamu, kër e kone i gale, e lutë Allah në azogjit. Mirë, po, me bëmët, kur zemra? Zemra dhe në kër e ka? E ka atje, kur, kur vjene mira, so mirë ka me kone. Apo, është lidh me përgjigje. Apo, për lutë, o, zotë, mundës oma këtë, nështë zemra, sartë, thotë, me jepë, disponuat për shkak të ndirës e ka mundës i mordë. Ju për shkak të knaci, sa dhërimi nda lojë e le valë, ndër kjo mund tjetë penges për përgjigje në në nënë të saktumat. Për këta syrë, Allahu gjallë u ala është el-alim. A e din gjendin ton, a e din hallin ton, a e din kushim, apo, si kushim ka mund të e ka edhe el el-basir, a i për të shënë Allah, a i për të shënë. Edhe faktët që Allahu gjallë u ala dhe mon, pa e vonan, pa thëmështë kushtimisht, dhe ato në spektonin, pa e vonan, së të ka Allah së shvënim, Po, she më ku, po, po vënohet për sh... ne jo produktet e vënë. Gjithë kjo është në bazë të dijes. Apo, nuk është duke nuk është duke vënuar për shkak se nuk po din prit, pe diçje po më rend me pozicion. A u shtuam nën apoziție? Ti ha re këtë, gaje me këtë. Ti kanë rënë vënur në pozicion tiku se ka dalë të mënuhet me pozicion, unë nuk e spodomet ne mua, po spodi çish. Kështu më ngon Allah ato gjë. A e din? Apo e din? Edhin do të sodut. Edhin edhe gjëse nuk bëhet sot, e mas një javë ç'që bëhet puna. Edhe këtë edhin, si kallza. Se apo ka, ka, digut u shuriat sot, tani mas një javë mas vet bot. Skemën mi ka du mas një javë ç'ka bëhet. Edhin edhe këtë. Andaj ju që osht të jeni në zhëjamën tonë. Për dalë ndruar Yakubi alayhi salam është pejgamberi Allahu tasjjel. Mirpo edhe mësuesi njerëzimit te kalimin e sprovave përmes enëve të Allahu tasjjel. Ai përmes ndihmës së Allahut xhel dhe uala që ka pas, apo ka t'i kalu sprova trona që ka kaluar nëpër tautën. Ai me një rast, do të thënë në kulmin e sprovës, kur i ka humb Yusufi alayhi salam. Pas shumë viteve, edheni kur ka shku kur ka shku bitë ti me marrën dhim në Egjipt. Te Yusufi alayhi salam, ata nuk kanë ditë që Yusufi alayhi A tje i suve së me ka bënë një loj, një loj, në mon, veprimit saktum, për me ndalë vlaun e vetë, afer vetësi, vlaun e vetë nga nona dhe baba. E pasaj, kër e ka ndalë me atë hilën që ka bërë, hilën e lejume, është ndalë edhe një djallë i Jakubit, të shumë ka nëse nejë kanë në nëmbesën babës, nuk këra mu këthy, pa këtë djallin e bërë. Kjo ndalë asë në ndal, zvijë hëtta jë edhe në li e bi dhe sot tje baba leja të hajde se të ski fajon e vi a më për dhe sot baba se për lejë që të komunat edhe kamit tret djel për njeri ka gupë Jakubi Alisam kur ju në këthy djelë mi kalëzua që ka honë Jakubi Alisam belse u valet lëkum enfusukum emra fësabë runë gjemilë Asallahu an yatiyani behum jami'an innahu huwal alimul hakim. Çka ami alalim sfrosi e ka përdor për mrekulli Jakubi al-Isra'il. Ka thon bel sawlat lakum anfusukum amra. Atë ka thon valla na nuk dim, po u lemëruqë vjedhë na na s'kina na pas ashtu çka kana pa nuk dim tetë. Ose li qarya pët edhe karavanë që kumë neve, këtë vetë që këtu kom puna. Jakub i kam belë sëvëllet le kumë enfusë kumë emra. Ne keni një pështjellim dë vetin, sigur se me Jusufin Jusuf që keni bëmë të. Këtu, mirë po, une nuk do të mirë me detalët e kësa e përën. Ku që ka qa bo, që ka po, pëse? Fa sabërun gjemil. Do të bëj sabër gjemil. Sabër gjemil është pa ast një troë ankesë. Andaj, sa ma te për zhveshet sabërin nga ankesat zbukurot. Andaj, ka thonë sabër i bukur, gjemil. Të sabër unë gjemil, të kanë dhe të sabër, të kanë dhe të gjemil, të kërë bënë sabër, pa sabër i ti, sa është të fërë të i sheshëm, asë të i sheshëm, e sabër pa, sabër i me i bukur, se sabër e zbukuran në mshilgujen, si të qelësh njësë me prishë. Ndë e ka unëni se këtë më abet më, se bëjë. Asë Allahu e njeëti e një bihim gjemil, që i kësë të fëhamë Allah, më asë të një përë kadal unë e mu, a pëtëltisht, një ja herë e këna qëllë këtë kapitol, më këna dhe ka ungur uku, zdo me një mu, a pëtë e ka ungur të shka tjetër, subhanë Allah, këso ka fiqë këtu, të të tretibit të përlimit nga në Jakubit Alejsa, ka në asa Allahu, e nje e të jeni bihim gjemijan, unë jam i bindur, se asa, apo, ndash ta, po në kuran është me bindje, unë jam i bindur, se Allahu ka me misil të tret, Apo? Pse? Shikar sëjëtimin. Shika Innehu hu el al alimul al hakim. Njëse? Aja është i gjithdishmi dhe i urti. Allahu e din ku është Jusufi al-Isram. Apo? Dhe për atë që i kanë do të shufi al-Isram, është tërësështë në përputhi me urtësin Allah Gjellewala. Gjithashtë dhëtë Allahu e din pëse është dashtë me u shqit Yusuf Intrag Sirab pse a e din Jakubi nuk e pe din se djalët po shiten po Allahu e pe din mos e di fshane e mjaftosh por se Allahu e din dhe kët rast ai kur pe din gjithashtu është është el Hakim te diturinë e tij e, e përdor në përputhje me urçin duke vendosuri çdo gjë në vendin e vet anë këtë nën kontroll s'ka diçka jashtë kontrollë dhe tërë kjo kontroll është në përputhje me Dijit të pëllut dhe më urëci maksimalë. Andë nësë kam që ka më shqetsu për këtë punë. Prandaj ulemat kanë thënë pejgambert, si kusën këtë rast, edhe besimtari. Në rast e kur kërkot durimi dhe kur pritet rrugdalja, gjithë mund këta duja nga përdoren duke i dhëm për parësi, emit allat el alim, pasta el hakim. Prandaj i ka dhëm për parësi, Jakub e Arisam el alim, para hakimit sa e ka dit apo pa ka neer që din e pastaj kur doim me zbërtih diën gabojn ka shumë kënda çshtojmë na që e dim se kjo është e mirë por si do të të na me çito me përdor di kund tjetër unum që na e dim për shemb e dim nga se ë njerëri me tipare të caktuame duhet më konë që të unjë për shemb po e dim si rregull Po a gabojmë kërë mund që më dikën? Gabojmë. Ose që lejmë eshtë, e shkelim këtë parim, ose me ndëmë zë u konqësë edhim. Nësë Allahu Gjellewala, kërë bënd që jësufe së me shetit gjitha këto sprova, apo, Gja gjithë kësaj periode që ka shetit këto sprova, apo, Allahu Gjellewala e ka ditë. Dhe krasa që ka ditë, gjitha këto kanë qenë përputhje me një urëcit madhe, që na që jemi apo dhalumun jahul se allah është alimul hakim e kundërta kësaj njëri është çka është dhalumun jahul qe se allah e ka xhuxhun në kuran inne kana dhaluman jahula allah është alim s'ka diati në kokufi apo nëse njëri është përball saj jahil allahu është i urtë vendos gjërat në vende vet njëri është dhalumqor një s'tan vogule çat në të madh një s'tan madh çat vogul nuk dilmi çit qenë... Andaj, Jakub e se më është ngushlu Me dhije në logellewala Dukja bashkan gjitë së e radhe Edhe urcimit ti Për të e kalu edhe së provin e radhe Dukë mos him detalet edhe analizit ed, ed, ed, ed, ed, ed, Mundshme Se ku kja e që ka bune Innehu hu el alimul al hakim Andaj, Allahu e din kure ka Kure u gjunë bunar Edhe Allahu e din kure ka nëmor Apo tregtar kur e kanë shitë edhe në pallat, edhe këso rodhë Allahu e din, a ka vjedh vllai ti as ka vjedh. Gjithashtu Allahu e din, çeki që çka po mndodh mua, Allahu e din, dhe gjithashtu çeki që çka po mndodh mua nuk është e rastishme, as nuk është më bëmu dikush, pa urtësi Allahu Xhala Xhalahu. Andaj të dëruar, njerit që masi jemi të ksprovat se kemë zopika tjera, mirë po kur jemi të ksprovat. Njerit gjithmonë kur të godet diçka nga natyra e tij është më me menuse burimi i kësaj kusht për shembull për shemb me të ndykuar sport çka më njëherë thëmen kushtujve mos ky mos më njëherë mund të me lidh kushtujt me avokit punë mendojunë shpirti për ty japën më njëherë me automatizëm apo kërkon burimin kush është shpirti kush e tha kush e boni apo çdo se prov thash njeriu që kanë për të mundonë njëri medit burimin Dhe somati për humton për burim. Dhe i pamundsohet me edit, aq më shumë fillon me u shetsu, se dikush po më ban, kusht po di kush. Komozi më bota jashtë më shumë, komozi edhe di çka, ti jeni në detale pa lidhje. Andaj kam mundsiim u lidh me kët burim, kush po më ban, pe njerëzve, këç bërësve dëshëm, e kjo më jashtë sprovës ti edhe më shumë sprovën. Ose komozi më më thon, s'osh kam intereson kush po e bën. Atë kuptim Së përmi të thonë jo, sëse din kush përbonë, për me parandalu këtë që të të të të tërë, nuk miret me ato se kush më ka bo, apo? Po miret me parin të të të tërë, me ato që është Alim e El, el Hakim. Kush dë qovë që e ka bo, apo? A deli jashtë di e së Allahot, nuk del. A pedikë Allahu, bada shpërë. Gjithë dhe e që i përmë do, a deli jashtë caktibit e Allahot, jo, nuk den nga së Allahot Anda gjithmonë e gjen ngushëllimin seprova në këta dy amna, nëse dini po duron sikur të duhet ato. Dhe kjo është një, një prej gjashtë gjurmëve dhe ndikimeve të rëndësishme që duhet ti përjetojmë kur thotë për emrin Allah el Hakim. Gjithashtu, prej dyby vetë amnet Allahu xhalla wala el Hakim është El Alim, se Hakim tjerë në inshallah, por El Alim është ajo që ka të bëjë me dijen. Ajo që ka të bëjë me dijen është dy rresha. E para Çka kjo na nxit për me kërku dije, për me mësuar. Nga se sikur se thotë Ibn Kaajimi rahimullah. Çdo amër që Allahu e ka, çdo që përfiton nga jamën Allahu e don. Andaj Allahu e don të diqshmën. Se Allahu është El Alim e don të diqshmën. Allahu është El Karim, bujar i don bujor. Allahu është i mëshirshëm i don mëshirshmën. Andaj asoj sikur se Allahu dhe robi i tij përfiton nga kjo çështë Allahu e don. Andaj kë Disper Allahu Jellaluhu që që nga kaçalim dhe vepra e vetme ose begatia e vetme që Allahu e ka urrnu pejgamberin sa më kërkupti ti më ashtu është dia. Kurkon s'ka shtona pasunim, shtona shnetën, shtona kurkon s'ka shtona. A pse hallal me kërkuava? Mirpo, devet min sen që ka porosit Allah pejgamberin, lypimi më ashtu ka von kur rabbi zidni ilma. Thuaj, thuaj urdhën, thuaj o Zot më s't diet. Andaj aty çallaja ka mësu dië sikur të qoftë çfarë mësojmë ne me të njëtë Allah xhënelauala që është begatia më e madhe që Allahu ta ka dharuar. Dhe kjo është nevojë jote më e madhe për këtë. Pse? Gase për këtë ne ska nevojë më shumë ti. Më dy pejgamberi të Allah xhënelauala, çka i ka thonë ç'i tha lipe me tasthuvë. Partitat ai ka mësu Allah pejgamberi sa më shndruq kodat në arje ai ka thonë apo don. Ka nevojë s'pamdugot. Apo damet do me abdun me qen rasuln mlek pejgamber marat si daud dhe sulaiman abdun qe pat bon kam qe me bo allah xhalla vera apo do me kon abdun rasul abdun me kon rabi drequm kam abdun rasul do me kon rabi drequm ja ka ofru dy pija gibril alsem njera ka qen te vete njera ka qen apo çumsh kam qe me do me pi dyet hallad pe jennet se soko ra ki e dunya apo e ka mar çumsh kam lekat ikhtart te fitra e ka zgjerrat esmarin e pasra at Gjithmonë çdo ka posë zjë dhe pegameli sallallahu alajh. Ajo ska posë nevojë me shtun këtë punë. Ndërsa po rrec ka posë nevojë, kush krija sa më dijsme për Allahu xhelal veala. A ajo që na e ka mësua Allahu xhelal veala, kthi Allahu botë le pamë tashtu ditë. Sa los, alos si sa duhet atë. Andaj, kena bane vetë të lakmoim për dije. Veçanërsht për atë dije që na e mësua në rrugën e xhenetit. Po arë çdo dije tjetër, që i bën të bëj njerëzimit, i bën të bëj vendit, i bën të bëj popullit, i bën të vi, dynjë e muslimanëve. Gjitha këtu janë të kërku më përë. Mirë po, për Mi pa, pa dëshim e dhaja që na, afronta ka lau gjëlle u alë, mas të hezitujmë këdretim, të shpenzojmë tëra që është e mund shme, për të përfitu qoftë edhe një informat, për neve mund të jetë të vugle. Mi për dije se të ka lau gjëlle u alë, azgjë që mësuhet nga kurani nuk është të vugle, nuk është të leta. Për. Azgjë që ty për shamë mund të qëtashti Alim Hakim, që i kallon për parësi Jakubi, e spëgum po, pëse e kallon shkurës e mështës. Më në doko të interesant, më në doko të gjë shumë interesant, më në nga... doko të gjë shumë interesant. Kjo është përneve relativë, po, po kjojnë format, që ne e morëm qëtashti, si pas asaj që Allah u vlerës në të gjykon, që është, është një meti mëjë madhë që të ka e për. Begatia ma eron, që ma sun t'i pëshan të kalaj gjellera, që i ka qëngu e qëta shtërë. Ka o njëtë i ka ju bështë të këtëjani, rahimu Allah, edhe i ka thonë, e kam një meselë me ka o në kam ku, ka, e vogëlës të thjeshtë, ka në shëriat thjeshtë, apo, e ka thonë, në këptim e thjeshtë, dhe... ka në shëriat thjeshtë s'ka, këtë është eronë, ka në eron. pëse është eronë këtë, ked... në këptim peshes, i Fillim, fillim kur kalojm as mbi Kur'anin, ia ka vënë. Kur më thën kad Inna sanulqi alejqa qawlan thaqila. Zoti Gjithësisë, apo që thot në surën Bekare. Wala ya'uduhu hifuzuhuma. Nuk e rëndon Allahun ruti e çive dhe tukës. Apo pse nuk e këta tash me vëmendje, me lidh këto me ato. Nuk e rëndon, nuk i vjen shtir me ruç qete tukën hiç. Kjo që i duket, kjo e ron e let, për vahjin që e ka zbit, për e ka më të zbit, ty, ka ulen, një fjall, të ron apëta. Ande krej që ka konshëriat, është e ron, përshën ron të ka lau, përshën shumë të ka lau, përshën shumë të ka lau, përshën shumë të ka lau, përshën shumë të ka lau, përshën shumë të ka lau, nda i besimtari, gjithët dje që e mërë, shumë trëndësishme me pesh të posaçme dha të veçantë ditë gjykimit kur të vendosen veprat në peshërorë kur ju nuk peshon më tepër se kjo dije e dobishme thashë që na përmirson gjendjen tonë nd raportet tona me Allahun xhellahu ala me veten dhe drejt me veten pasojat dhe gjithashtu të pesoj që kotosë e marrë të alimi është se sado që ti din atë sado që ke marr dije ko kam marr dije mirë shumë ke marr dije apo të kurrë s'ke marrë ande këna mëso modestin apo paske po për tregu do njerëz dy meseti kam thu apo një titull e kam marr edhe mos flet me këmbël as rënë me këmbël e çka që mësu te çka dim të javë po ti s'e elementore që kam mësu vetën ti zenave nuk din açi që ka pa njerësi të bën pa tituj profesor doktor gjë çka apo merri i mukshit më nesta kodë më që skozat ozimohallah kë kë kë ç ç ç kuzhineri kibrit i merr holli ti më herë merr i titull Guzan me kush ta kam sugë diell. Ku e modestia? Këdre çka ka ditë këdre? Këdre kadit çkaçi nuk mësuon në shkolla. S'ka tit, a ka dikush që merr një diplomë e tani bam, e vron një bam, edhe unë kam dile me uraq të se ky kam bue keq. Kur guzon boksë kur kur kur guzon s'me po. Me dizdhetje prishaniën. Do më na marr në çokon. Senatorash një më mirësh kjo. Ti di, kjo di Kjo di rdie er, e, e, e, e frymëzimit. Kë Allahu ja abd diku çsot. A janë nuk mësuar ata? Jan do do kur janë do përfundimin e tyre mama nuk e gjon libra. Nuk ka ka mortu, Allahu ja ka mësuar. Nuk din me ku sunë gjon ku ka jetë ajo. Kësort është e shpifme. Është në përputhje me Kur'anin dhe me Sunet. Mirë, përfundimi i shikuar detaj ajo është çudi që, që shikuar detaj aty apo. Ti e pranon që çu është? A më thua shikuar? Problemi është me kuptuar. Kënë imame i qësaj lëmija. Kërë ka jupë në një me musë, nësëm si kërësa Raditin Bukhari, parë në Khidri dhe musë, dy njerën ma të dishëm. Kërë ka jupë në një, ka arë një zëk, një vremqë, shpendi vogël, edhe e ka futë shepin e ti nujë dhe u dojnë me heratë. Që e mërmë një apëtën, Përsa so kara nivelli i detit për i kësaj? Nivelli i detit të kara, 10 metra, 5 metra. S'kara e që Allah. A tërë mu, këtëri ka tërë mu, së zëmë, a e dinë sa është so dija Allahot me dijen tënë, so dimë na shumë na që na që po dimë, a dinë sa dimë na? So këna so mornë nga dija Allahot, a e dinë sa so këna mornë na? A që so ka hargju që këshpen për pe i detit të për. A ka hargju diqka? A ka hargju diqka? Edhe kjo është me ilusun me mor veshna, se as nga asë qashtë nuk e hargjim dhjenë Allah Gjallahu ala mërë. Nga se Allah Gjallahu ala ka thonë për krejt dhjenë qka kemi, krejt qka dhjenë njerët bashk, apo Allah ka thonë, وَمَا أُوتِتُم مِنِ الْإِلْمِ إِلَّا كَلِلَا Krejt qka jo këna e pëj dhjenë së shumë pak. Ne e vëna duke që kërsh edhe që a këna ditë na e që a morën veshna, krejt që çka di njerëz bash me buket atë ti çka di gjujë këtu ti çka di gjujë këtu historikisht çka di njerëz krejt me grumbullu pasurin intelektuale të njerëzimit me nivel më i lartë komplet allah krejt çdo di apo qalila thotë vetë paka kur s'po deshët subhanallah ti ni pjesë e kësaj e cila cila e çinte e kësaj ti je këtu apo kuot bjerizmi me on që unë e di avën kush je ti aft çka di më aft Ndaj, diturija du të me në bëhë modest, me në bëhë të përullëm. Jo me diturija me nënqmu, me përbuz, apo, me kërku pozita të saktume, jo përshkak të dituris, apo, me keqpërdur djen, me keqpërdur inerans dhe njerëzë, e fa të këtë që Allah në arrujt, e në më ndryshme për me deviju njerëzë. Pse? Pse mu mi kam suho Allah, dëjë senë të jështë i kam suho. Alloh. Për në daj, këtë du të me amsu q na e kamësu Allahu Gjallaj Gjallu hapën si ku se ka qenë Muhammedi sallallahu alai sallam dhe nuk ka nëve me folë për mëdësin e ti nga se duhet ligerata e ligerata me folë për Muhammedi sallallahu alai sallam ndaj me dëvërtet njëri u që ketë botë se kamësu mëdësin për balë djesë matë marët që ka pasë, a ka njëri matë dishëm se Muhammedi sallallahu alai sallam sëtë fjallët e ti apo? një fjallët e ti merkulia shkencore n hadith jo jo mbledh nikallavllak shkenctar e kan zbuluar se Muhammed sunna ka ka thon mejlis sunna me me sabete tij apo sa kan kan zbuluar per punen e mizes se ka thon korbian apo ne ushim ju ne di atra apo e het men cmo e her thui sosas ai ke ja e kon pega n ber per do punti se kon ai per mizes se kon per rond n fond ju ndersuqe po sta verte Se më nikra e ka helmën, nikra e ka shurimin, e zhytëm komplet dhe nxjerrëm atë pa, që nëse e zhyt krahun e helmit apo duhet antihelmi më u zhyt, për më pasu, e çshtu me radhë, vetë kan zgjullu, kanë anë shkrua, në fund kush ata këtë punë? Xhet laboratori ka bërë këtë momentin ashtu? Ata duhet të sijnë ku më zgjullu, ajë mejlis me sahabën me Abubekrin, apo ja ka qalu këtë çështë. Është shumë punë ti raftat. E mësosen për punë me joftë Allah xhandevale për punë. Megjithatë, ka qenë modest në momentin e sosales nuk është veqëu për njerëzve kuptim ndërmjemesis kuptim, një kuptim të asaj që ai ka imponu respekt posa që përveç se kur ka pasë bëj me titullin e vet atë. Po. Ju për të respektuar Muhamedi si Muhamet, po për të respektuar Resulullahin atë. Ja sa ai ka dy kombinime, Muhammudun Resulullah. Si Muhamet kur është kadosh privilegjatë atë. Por si Resulullah, por mëut institucioni i pega merlokut. Për këtë arsye jani impono di sar respecte caktueme mos ne gjet ne zon ne meta apo mos u largon ipi ti pa mar leje mos u fotne te spiet te ti von e ksu me rad rregulla qi kan pas as hap por qitu kan pas te bëj me pjesën e dytë te titullit te rasulullah se sa bekat muhammed ka qenë njeri pe njerëz zotit prane kur kan pyet aishat radiallahu anha çysh u kon penga von te spijava çysh u kon e kan pyet arsi muhammed çu kuriu jo si rasulullah Kanë minë kanë për zë kon ka ne beshra men e besher doni rpinjerzo konsinjerstera ka ne ait me kpus ju ka shkuye ka e ka kepsht kepucen apo ne tesh e ka mar e ka kep tesh ne vet e ka fshi kasullen ne del u met pa pa pa, pa miel u dole ka miel del ne ato e ka mush tha deri sa ka threzoni fe idhasami almunadi kur e ka, ka, ka, ka, ka thi allahu akbar allah i keca ka pozi kalon ne shku fol xhami e chicu kur muhamedes dieri mai mund histori e chicu kur i thjeshti muhamedes sallallahu alaihi wasallam ai që njështë kanë ngajt me e marë pikat e abdesit. Kër ka marë atë kanë vrapu, ma asë di pikë në tokë me rapë. Qikjo konë Muhammed s.a. Mirë, pa po njëri sa ma i dishëm që është, aqë më modestështë. Si kurse, këllir i gruni, të, e këpa këllir i gruni, të, sa ma i pa piekën që është, kujtë si më natële më unë afënë. Sitën mu piekë e ullë kujtë të postë. Që e së dhë njëri, sa ma pak din e qënë këtë, unë e di, unë Se si të kupton me vjet për uja e rre ka pak. Apo se dikon të më rri për uja. E mëson për uja, tani më ulë kalla se posha ka punë si po më ne. Ja ja më sugotni, tani tani do dij se më ai ka du pak më ndryshe se fillon me ul. E ul dia, e ul për uja, e ul msimin. Ana njëri sa më shumë ditë më ma i motun është, më i për ulë është, më modest është. Sa i padijshëm që është, se ka mësimë pasa informata shumë. Po i dijshëm s'me kon. Se dallon kultura e përgjithshme dhe informata edhe dituria. Në njëri, sa më atë e bëti të dujë ka, mëllaj, më më desër, mëjë përru në Allah Gjallahu ala është. Pej, dobi e tja që mund të përmenim, në duke shku ka përmbjulja, e kësaj është, përmenim dhe sot dobi që kanë arsi, kurse përmenim filim, të kombinimi të këti emni me të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Apo? dhe kuptum pse ështën për parësi e lë alim dhe pse ështën për parësi e lë masë të e el... kërën, e lë hakim da se Allah gjellora është i gjithdishum dhe në basë të kësë e dhije vendur zirën vendre mëtë, a ki dyshimte? Andaj, kjo kombinim tek bësimtari bën një loj qëtsie dhe bindje dhe nështrimi për atë që balavachot mëte edhe sërum maheret ka qërtë mëse zëto ma të epa në asë të e të kë Kur konkuranc ka Alimun Sami. Kur konkuranc ka që mos po vjen emri Allah el Alim, pastaj emri Allah e e Sami. Ka e Sami dhe el Alim. Pse e Sami el Alim? Alimul Hakim ka ardë në vende të thash. Ka ardhur zakonisht nëpër vendet ku na mson neve sabrin, ku na mson neve me prit rugdalën, apo prit se i gjithë dishmi dhe i urtë është ka udhëç me ku këmëtarë, apo, anë da i japët prasi Alim e l-Hakim. Ndërsa, kur ka të bëj, me lutin e Allahot a të zë gjellë, në dëgjimin e duas, apo, shpresin se shkojnë vend, dur, pejgambarët e kam përdur se mi u l-Alim. Rabbena, te këbbel minna, inne ke ente, se mi u l-Alim. Ibrahim e asëm duke ender të uqabën me, Ismail gan, o zëtë pranaj për neve, Inne ka anta as-sami ul-alim. Ti ai që ndëgjon edhe e din. I ka qollon përparsi kaulla mot, Allahu alem. Ka shumë ta dy, po një ai që na mund të përfitojm, i ka qollon përparsi Allahu Gjallë Zotëri, as-sami, nga se kujtush dikujt për shembull. Filoni e din punën tona, e din po kush e kanë i komplet, a tani ma qetësoj atë. Apo don çështja e kanë dëgju, është mashpres zotë se e din. Se tani edin, edin, që e din Nadim, ti Allah e din mirë ç'iu duhet. Mi po kur edhe e kanë dëgju, kreç ka tik, ajo e kanë, i, se ka përsill kurkush hiç. Ç'ti më dëshuo, a është përsill mira? Ai e din, edhe e kanë dëgjuam. Andaj ka orë së mirë përpara el Alim, si lëj konfirmimi i dy fest se Moski Gale e kanë dëgju, e din tash duhesh me prit hakimin me vendosave. Sa e me ursin e vetë, e din kur aktivizohet dhe kur përgjit Allah Gjallavla në doan të ndapët. Ane, kjo është një së përkëm, së përkëm, më më ka doke interesantë të Semi e l'alim, së dima Semi e l'alim ka arëzak, unë është të këduat të pegamberve të Allahu tazil. Ata i kam përfundu lutin me Semi edhe me l'alim. Në është të, amni Allah Gjallavla e l'alim ka arëzak, i kombinuar me amni Allah Halim se kemi marrë enda për jam në tala Gjellera është El Halim Ipog, El Halim është taj që është i but e të kuptim dhe më thonë mënit me dënu së dënen nuk përshamës nukur një njëri ke buni krim buni me ma, dënu të dënim që një me nësë me mëjtë me tronë me në kur me bua të keqe mëgën e ati edhin që e komënit si me dënu a po nuk po më mendoj gabucia e atij nga dashuria që ka ndaj dikut sadën sikurse për shembull njëri me fëmitë vetë ndan me buin kremovën po ani shprehëllastuese për mua ofru ta thonë zemrën çikërdor po me njerëz el Halim te Allah xhelanu kthehet larga sot tash emra el Halim më sërë më vona mir po po flojën kodra të kombinimit tim El Amin Allah El Alim çka qen ulama te el Alim el Halim çka duhet na këtu me kuptuar kan thon Allahu Jelleu ala e din saksisht çka buojm nafter. Kur të marrash i po diga çka buojm na çaprat e aft. Çka prat? Po më na mjut na dënu. Normal, çka lypm na krahasim me Begadit e begatite, çka buojm, çka prat? Me me me, me, me, me Allah këtë njerzimin. Hajt të shkrim në individa, njerzim. Çka prat? Për shkakun me e dhon Allahu Jelleu ala nivani kur e din saksisht pse ata ja luftojnë fin. Në kërë një pa dhije, ka argumentin të vetës subin të rëpo, kërëndin se, subhanë Allah, dinin e Allahot pa luftojnë, përshkak që t'ju mënsuat shfryrja e një epshit saktum, qëfar flicin e o kjapëtën, me i privu njës nga e vërteta, përshkak se ati dhe mësyni me pakështu, përshkak se ati dhe mësyni me pakështu, përshkak se të vetë një mahal e përnë për të lashe, edhe Allahot ja din jetin, Allah këtë alim, jo din gjendin juve, mirë po, nëngushtan me el halim, me lhamna që është i buhut, e nuk vepran në bas të ketë aso qedin se në keshë më i tonë vabta. Nënda është alim edhe el halim vabta. El halim, këtë rast është, e din gjëna të rabve, e din qëka meritun, pa ju bozullëm, por është el halim. Këtë përsa, nuk përdu më i dënu. Ja, hajtë me më më pak. Gjështë të kombinimet që kanë ardhë në emën Allah Gjellewala me el-alim. Shumë tajnë disë të emënat, për të në ka ardhë kombinimi i emën Allah Gjellewala me emën Allah -shakur, e shëkur, shëkurën alim. Shëkurë e ke mësu që ka ardhë. E këtu që ka duhet në jabë dobi emën Allah Gjellewala shëkurë është kër Allah Gjellewala apo i është mirënjohës një rubik për një punë që ka bërë. Edhe e gradon, i jap respekt, i jap sukses në punën e tij. Shekur, është mundu, i jap Allahu sukses, është përpiq, i jap Allahu joleu alla rezultate. Shekur, këto tek njerëzo zakonisht krijohet një pëshpëtypje, por shamu se pse ti? E pse ky? E pse ajo? E pse ki? Krijon çfarë saka? Allahu Jellal ualla për mënike do vetë sot elalim. Allahu e din pse e ka ngrit taja din pse ka ulta. Ai shkukur, ai shpëndan me njohje, me falënderime dhe ngjit drapërat, ne i shpërblem. Mi po kë nuk bota, me bazën se ju i bani. Por bëhet me bazën e Ahmet Tishisht al-Alim. Allahu adin holsisht kush meriton të falënderohet. Allahu adin holsisht kush meriton të lavdërohet. Allahu adin holsisht kush meriton të ngjitet e kësht më radhë. Andaj, komuni me Ahmet al-Lot e Shkukur dhe al-Alim, ne a jap kët përfundim të ta rendësishëm që duhet të qetësohemi ne aq që Allahu na e ka dhënë. Po anjos e kanë mbi vlerësuar dikën të mirë. Sujon ato me dona që sikurse e kanë përmend, nuk të bujnë nërmet ndesua Allah veçën e tuaj. Për, për shembull, ato që Allah Allah e ka mbi vlerësuar ndaj tiet në pushtet, i ka dhënë pushtet dhe sikon, i bë ja ka marr fen apo. Kjo s'ta bën nërmë jo. Nëse na bën nërmë ku ti ka marr pushtet, ja ka rrit fen. Ja çkën aboneram. La bënë ku ti ka marr Allah jallallahu alaihi wasalliu, edhe ja ka rrit fen. E çka bola. A ne kudose ose i ka dhënë dhe ka rrit fen. Çka çore dit me dia. Prandaj nëse Allahu jë la wala i ka bën nder dikujt. Dhe me kët nder e kam mbi vlerësuar mbi ty, ke as në, në përputhje me an Allahu, çka më thon? Është kur. Po përmuqësohet të tersisht, është elalima. A e din ku ti je? E din ai nuk kanë vuj, po mos në ështëa nipos, kët i ka pa. Kët i ka pa të ti edhe din komplet kush je ti, a di me të mund ti këtu çka bëhet? Bon, kët Allahu i din. Andaj gjenable ngushtimit veçsima. Gjithashtu pe asaj që do të ka ardhur në Kur'an është kombinimi i me Allahu xhalla ve uale el alim me amn Allahu xhalla ve uale el aziz. El aziz që mëton sort i gjithë pushtetshmi apo ai që nuk mposhtat, por ai që i mposht të gjithë. Të gjithë i mposht Allahu xhalla ve uale me amn e tij el, el aziz, sikur se kemi marrë. Edhe kjo e kanë duazt frikës të mposhtës. Po subhanallahu xhalla ve uale Amnati el Aziz e ka kombinuar me el Rahim, ka dal. Sigurisht që monta el Aziz atja po, është i po është i postuar me 20. E po, është e koordinuar me kë kë kë postat dhe këo dhëgje me me mshir. Gjithashtu është el Hakim, el Aziz el Hakim, sa ka në Kur'an me ursi, nuk ka nuk ka, ka fuqi tash vende pa vendja. Me ursi, para 60 me dije. Allahu xhelleu ala e din. Andaj Allahu xhelleu ala nuk mposhtet, por Allahu xhelleu ala i mposht të gjithë e pështë për më poshtë atë atëja, el alim e din e kërë më poshtë. Apo nuk është duke u vonu më poshtëja përshkak, kërë shko vëjtë, betë më përshkak se e din Allahu kërë më poshtë. Dhe këna bënë e me konë, qëtë. Allahu gjellewala anë nuk e din se qarështë të bonë vakia në Siria, e din e pështë, el alim e el hakim. Lëhamdë që së në vetë Allahu gjellewala kërë më mërë shpirti këtijës ati mirë po që është ka thonë pegamërë sa më të më të më të. Inë Allahe, lejum helu li dhalim. Allahu gjëllë levala, jashtyn afatin kuina, zullumqarit. Jashtyna. Hatta i dhe eha dhehu, le mju flitëhu. E që kur të kapë, së fa ka me ikë. E që është kja, me pa kapë për para ka posë kë me ikë? Jo, përnë, nuk mund të ruvi me ikë pe Allahu gjëllë le kur të kapë. Po komo si me ikme töbe? Komo si me ikme shtik apo ku tut? Po, vjen në situatë caktuar, që ata kur kaçi nduk u fundos faraoni, i Gibrilit kries, apo nga urryta që ka pas, ka marr zall, ga fulet, ka futi goj. Mos pa laila ila ila, e, e a, po s'tan. Apo, thotë peqan thosë se po e shaj Gibrilin ka fut zallin gojët faraonit, mos muj me, e Allah ka caktuar që nuk është, e pse kanë me töbe aty kush me bërat. Allah e ka di që kësë meritojnë, po ka dojnë me të regu edhe një aspekt të kryesë, po, se edhe që ato i ka mund të më pështu, a përën. Andaj, Allah, kur të kap, e kap në situatët, që absolutisht nuk jepën mundësijas, të u basis, të këfaras, da, të e kërët, e këtër e thona, aje din kur jenë, këtë ku aje din kur ndodhë. Andaj, kur të kap, s'ka ka me i ka. Andaj, em një Allah, el Aziz, el Al në po është edhe një loj e, frike për neve më një aspekt se është në poshtë kur është dënë më u balaxu më allon me gjunajë është në poshtë kur është dënë më u balaxu më allon që leoale me, me kontestim të fesë të ti edhe e komon poshtë që kurse janë poshtë të gjithë i po kjo në poshtëja nuk është e udheqën nga i nati ti mua Una jo nuk është udhëtit nga inoti, nuk është nga, e udhëhequr nga hakmarrja, nuk është e udhëhequr nga mosdia, por është nga e udhëhequr nga ajo që është el alimi i ditshëm ofton. E kanë abonuar me kon shumë rahat se dijë se nuk jo, ti nuk ndodh këja. Nga se Allah xhallah e din kur duhet. Aman qofse, din pëtëja, atë që ka, sjell era në ti në Aziz, atë duhet njëri më pas, më pas kujdeso. A dhe këtu janë disa për kombinime dashjë kanalit me emrin Allahu xhelal ualal alim, e pse edhe ka disa kombinime tjera, por po ne vërejtë e rëndësishme e vëndëruar që ne gjithmonë apo kur të kalojmë në për tu ajete ku është kombinuar ky emër, me anë të dir ta kuptojmë më mirë këtë kombinim dhe ta fuqizojmë kuptimin e kontekstit të ajedet ku ka ardhur ky kombinim më parë. A dhe kur vjen për shembon në në kod, në kontekst, në kuadër të sprovave, dashpërmand fund alimul hakim këi hap fuçi kuptimit ton për sprovën që pandot apo kur vjen për shembull semiu alim në kontekstin e duaos, këi hap fuçi kuptimit të duaos, qaćë pse i ka ngosur përpara si. Kur vjen për shembull kuptim të hakmores ose një kuptim të <coughs> denimet, emri lot aliu, azizun alim për shembull, edhe kjo i jap kuptim kriteri. Ekst merat këto kombinime që folën për to deri më tani. Andaj unë ju solem manduar që të na ushtejmë zamrën ton me dije për të njohje ndaj Allahut el-Uala dhe, Allah dhe ta mundson që të përfitojmë praktikisht nga këto mësime për të përmirësuar jetën jon, për të përmirësuar raportin me Allahun el-Uala dhe që të educohemi dhe të arsimuemi në kuadër nën hijen e kësaj shkolle, kësaj mëdrese që mësues të saj kanë qenë pejgambert e Allahut azhajal, njerëz më të mëdhiqshëm për Allahun tebareka utela dhe ata që e kanë dhik rrugën e tyre. Andaj Allahun abu në djekës dhe pasurës të kësa rrugë, dhe në mëzohë që me të vërëtë dalim nga këjë botë faqe barë, dhe Allah në të takojnë faqe barë, dhe të jemi nga ta që Allah u gjellera i shpërblenë si pasurë e kësaj njohje dhe praktikës në basurës të kësaj njohje, Allah u i shpërblenë me gjennetin e ti. Dhe në takim në arshë, mësarë Allah, mëllëa Muhammedin, mëllëa Ali, mëllëa Ali, mëll